Точно от седмица Варна е домакин на изложба, създадена по време на пленер конкурса «Архитектурното наследство на Таляна». Става дума за шестото издание на проекта за популяризиране на информацията за архитектурата на Варна. Добър ден, казвам сега на Християна Облаков. Добър ден! Той е екскурзовод в Евксеноград, един от консултантите на пленерите, който обаче познаваме и с неговото радиопредаване за архитектурата на Стара Варна по БНР Радио Варна. Казвам добър ден и на Мария Иванова, председател на Фундация Крея, която изобщо реализира и се грижи и инициира този проект. Здравейте. Нека да започнем оттам. Дали датата на беседата в зал зала пленарна на Община Варна избрахте случайно или напротив? <към> ами, да започна така. Не е случайно, определено, но да уточним всъщност това го организира Община Варна, а датата не е избрана случайно, защото тя е рождената на архитект Дабко Дабков. и предвид тази година навършването 150 години от рождението на архитекта, мисля, че беше така един чудесен жест от страна на общината да се почете паметта на един наш бележит съграждане. Сега вие сте автор на две книги, посветени на архитект. Кажете ни с няколко думи, а, кой е архитект Дапко Дабков? Имал сте и досек с личния му архив, снимки, документи. Какво научаваме от този архив и защо изобщо е важно да знаем? Архитект Дабков е една изключително интересна личност. 150 години от рождението, тук като се замисли човек, от една страна не съм много, от друга страна обаче отдалечени сме от него. И не, или поне не беше толкова. Познат като име назад във времето, но определено един изключително талантлив проектант, работил във Варна през първата половина на 20 век, един изключителен също така би казал, така общественик във Варна, така на ред, обществени инициативи, един човек, когато се заслужава да познаваме и да уважаваме. Не само този архитект е в фокуса на вниманието на проекта, затова нека да попитам Мария Иванова като председател на фундация Крея а, кои са останалите? А, от всъщност да внеса едно уточнение, че това, което представихме в предзала пленарна на община Варна, бяха 12 творби на ученици, създадени от 2019 до 2023 година, които представяха само сгради, проектирани от архитект Дабков. А пък в дума на архитекта а, представяме а, 15 творби, които са създадени по време на 6-то издание на Пленера през а, есента на миналата 24-та година. Като а, там в сградата има освен на архитект Дабков, също на инженер Йосиф Хаджистоянов, архитект Манол Йорданов, Стефан Венедикт Попов архитект Желязко Богданов и други. Там има огромно разнообразие от архитектурни стилове, включително модернизъм. За първи път включихме през миналото шесто издание на проекта «Изгради образци от модернизма». А можем ли да кажем, че всъщност тези архитекти и теченията, към които принадлежат, на практика дават европейския облик на град Варна? Може би и към да, двамата? Сигурност, да, със сигурност дават европейския облик на Варна. Uh, и обикновено първият ден, когато преди да стартираме uh, реално uh, работата на учениците на терен, uh, има една, се прави една пешеходна обиколка, като uh, Христиан Облоков и архитект, доцент, архитект Жечка Илиева, разказват на учениците, както за историята на всяка една от тези забележителни сгради, така и за архитектурната им стилистика. И целта ни по този начин е учениците да се да се развиват като оценители на културното наследство. Едва ли има по-концентриран момент на внимание от този, който всъщност вие предлагате и на учениците, когато трябва да изрисуват една сграда, която е част от културно-историческото наследство на града. Но нека да попитам Християн Облаков всъщност колко е важно тези ученици да знаят и цялостния исторически контекст, а не само да следват, как да кажа, извивките на, на външната структура, силуета на сградата? Познаването на културното наследство на м, съответния град аз бих казал, че е гаранция за неговото опазване, за неговото предаване на следващите поколения. И от тази гледна точка в тази възраст, пък и м, която и да е възраст, когато човек проявява интерес или фокуса на вниманието му е насочен към а, културното наследство, е добре Отглед точка за паметта на града да успеем да опазим това, което имаме и да го предадем на следващите поколения. И пленера, и изложбата, и двете изложби всъщност, са част от този проект за социализация на архитектурното наследство, който прави Фундацията за изкуство и култура Креа. А, за това отново към председателката на фундацията Мария Иванова. А, каква е концепцията да свържете архитектура и изобразително изкуство по един необичаен, но и много всъщност автентичен начин? Uh, да, uh, целите, които се поставяме с този проект са две. От една страна, учениците, младите хора от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства, които са с профил изобразително изкуство, да се запознаят uh, в детайли с красотата на фасадите. Тоест всичко да им мине през ръката, като на млади художници. От друга страна, обаче, нашата цел е да запознаем и гражданите, минувачите на Варна, които са, ни да отделят 5-10 минути поради, да, с, нали, за да получите информация за тези сгради. А, поради тази причина, до всеки ученик, който рисува, има още един ученик, който е с хуманитарен профил от същото училище, който е подготвен да разказва на минувачите за сградите. Кой е бил първия собственик или поръчителя съответно на сградата? Кой е архитектът, който е проектирал? В какъв стил? Какви са били функциите на сградата през годините, което също е много интересно? и така че всъщност това, което ние прилагаме е един интердисциплинарен подход включващ изобразително изкуство и исторически разказ и разказ за стилистиката на сградата точно за да можем да приобщим повече граждани към красотата и културната ценност на тези архитектурни образци. Ясно. История, архитектура плюс изобразително изкуство. Отново въпрос към Християн Облаков. Всъщност, вие ни казахте всичко това е важно не само заради миналото и не само заради, как да кажа, усъвършенстването на техниките на едни бъдещи художници или хора, които ще се занимават с визуални изкуства, но и за запазване на а, историческото културно наследство, за това да попитам има ли застрашени сгради, независимо дали с или без съответния статут във Варна, а, които вие искате и да предпазите по този начин. Самата тема за опазването има различни измерения а, в това число и материалния елемент, а именно да се съхранят самите сгради физически и да продължат да съществуват. А, разбира се, има сгради, които към настоящия момент нали, без човек, без специалист, виждайки ги може да установи, че те са в а, лошо физическо състояние, независимо от статуса дали са обекти на недвижимото културно наследство или не. Има и такива, пък които трябва да кажем, че са в изключително добро състояние, поддържане много добре. Тоест, примери в двете посоки могат да се дадат. И в годините от развитието на така, Варна след освобождението, трябва да кажа, че така както в годините след освобождението, имаме немалко сгради, които са от възрожденския период за съжаление съборени. Аз казвам тук за съжаление, защото не се е проявила една дълновидност да се остави един квартал в града, който да показва архитектура, наследство от съответния период. Така са се появили всъщност градите с този европейски блясък, който ние виждаме днес. Това е била всъщност и целта да се европеизира града в този период, края на 19-а, началото на 20 ти век. Сто години по-късно ние виждаме, че част от тези сгради отстъпват за една друга архитектура. Нали, това и в годините на социализма, и вече в годините след 89-та има а, така намеси в архитектурната среда. И това всъщност е отпечатъка от следващата съответна епоха. Нека накрая да завършим с въпроса: До кога ще бъдат тези изложби, тъй като разбрахме, че не е само една, а може би Мария Иванова. А, да, всъщност в момента и двете изложби са в дома на архитекта. Просто едната е на първото ниво, другата е на второто ниво. А, до 21 февруари ще, бъдат, ще могат да ги разглеждат гражданите там. Аз бих искала само накратко а, да се солидаризирам с мнението на, на Християна Облаков, че във Варна наистина е необходимо в много по-голяма степен да се опазва културното наследство, тъй като уникалният разказ за историческите културни пластове е това, което прави една туристическа дестинация атрактивна. А, ние сме със на, официално със статут на курортен град вече 104 години, за което принос има и архитект Дъпков, който е проектирал сградите на Хотел Лондон, Хотел Мусало и така нататък. И всъщност, опазвайки всяка една културна ценност, ние опазваме разказа, който ни прави, ако щете, конкурентни на международния туристически пазар. Тоест и от тази гледна точка е важно. Точно така, защото а, има и економическа полза от културно-историческото наследство. Независимо, че а, някои бързо впуснали са към печалба, а, не си дават сметка за това. Така Уже. че е важно а, това, което правите, а именно да се образова обществеността. Благодаря на Християна Облаков и на Мария Иванова. Мария е от фундация Крея, Християна Облаков, който а, е автор на две книги за архитект Дапков. А, също така и човек, който е сериозно ангажиран и в медията на БНР в, Радио Варна с архитектурното наследство на Варна.